פרק <קף> כ"ט <דת> וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן צולת חיתים תעשה אותם ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת שני האלים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 ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו ונטט על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגליו הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. ולקחת הדם ומשמן המשחה,